Розділ восьмий. Меган. Четвер. 7 березня 2013 року. День. У кімнаті темрява. Повітря важке та солодке від запаху наших тіл. Ми знову в лебеді в номері під самим дахом. Проте сьогодні все інакше, бо він досі тут спостерігає за мною. «Куди ти хочеш поїхати?» – запитує він. «У будинок на пляжі на Лазурному березі», – відповідаю я. Він посміхається. «І чим ми там будемо займатися?» Я сміюся. «Ти маєш на увазі крім заняття коханням?» Його пальці неспішно ковзають по моєму животу. «Крім заняття коханням?» «Ми відкриємо невеличке кафе?» «Будемо виставляти картини, вчитися серфінгу?» Він цілує мене у стегно. «А якщо до Таїланду, Я морщу ніс. Надто багато дітей на канікулах. Сицилія, кажу я, Егацькі острови, ми відкриємо бар на пляжі, будемо рибалити. Він знову сміється, потім притискається до мого тіла і цілує мене. Неперевершено, шепоче він, ти неперевершена. Мені хочеться сміятися, хочеться сказати вголос. Ось бачиш, я перемогла. Я ж казала тобі, що це не в останнє, останнього разу не буде. Я прикушую губу, заплющую очі. Я мала рацію, я була в цьому впевнена, проте ніякого полегшення від цього не відчуваю. Мовчки смакую перемогу, насолоджуюся нею майже так само сильно, як його дотиками. А після всього він розмовляє зі мною, як ніколи раніше не розмовляв. Зазвичай саме я здебільшого балакаю, але цього разу він відкриває душу. Зізнається в тому, що відчуває самотність. Розповідає про родину, яку покинув, про жінку, яка була до мене, і про ще одну до попередньої, і про ту, що запаморочила йому голову, а потім кинула з порожнілим. Я не вірю в споріднені душі, але між нами існує порозуміння, якого раніше ні з ким не відчувала. Принаймні, такий тривалий час. Усе через спільний досвід, адже ми обоє знаємо, що відчуваєш, коли тебе розчавлюють. Я розумію, що таке порожнече. Починаю вірити, що людина нічим не може цю порожнечу заповнити. Саме це я усвідомила з сеансів психотерапії. Порожнечі у твоєму житті залишаються назавжди. Людина повинна рости навколо них, на коренів дерев, навкруги бетону, прилаштовуватися крізь ці отвори. Усе це мені відомо. Проте я не промовляю нічого в голос. Не зараз. Коли поїдемо, запитую в нього, але він не відповідає. І я засинаю. Коли прокидаюся, його вже нема. П'ятниця, 8 березня 2013 року. Ранок. Скот приносить мені каву на веранду. Минулої ночі ти спала, каже він нахиляється і цілує мене. Він стоїть у мене за спиною, поклавши руки мені на плечі, такий теплий та надійний. Я відкидаю голову назад, притискаюся до його тіла, заплющую очі та прислухаюся до стукоту коліс потяга, доки він не зупиняється прямо навпроти нашого будинку. Коли ми тількино переїхали, Скот бувало махав пасажирам, а я завжди сміялася. Він трохи міцніше стиснув мої плечі, нахилився і поцілував шию. «Ти спала?» – повторює він. «Напевно, почуваєшся краще». «Краще», – підтверджую я. «Вважаєш, що спрацювало?» – запитує він. «Психотерапія». «Ти питаєш, чи я вважаю себе при здоровому глузді?» «Я не те хотів сказати», – відповідає він, і я відчуваю біль в його голосі. «До чого тут здоровий глузд?» «Та знаю я все. Я кладу долоню йому на руку і стискаю. Я жартую». «Вважаю, що прогрес є. Усе не так просто, розумієш. Не знаю, чи настане час, коли я зможу зізнатися. Так, це спрацювало. Що мені краще?» Мовчання. Він трохи міцніше стискає плечі. «Тож ти бажаєш продовжувати сеанси?» – цікавиться він, і я відповідаю, що згодна. «Колись я вважала, що він зможе бути всім, що його буде достатньо. Я вважала так кілька років. Кохала його нестями. І досі кохаю. Але більше мені це не потрібно. Єдині миті, коли я відчуваю себе самою собою під час тих таємних гарячкових вечорів на учорашнього, коли оживаю у цій напівтемряві та запалі. Хто сказав, що тільки-но я втечу, виявлю, що цього вже недостатньо. Хто сказав, що я врешті-решт не буду почуватися так само, придушеною, але спокою так і не знайду. Можливо, знову втечу і знову, і знову, допоки нарешті не опинюся біля цих старих залізничних колій. Тому що нікуди бігти. Можливо. А можливо і ні. Людина має ризикнути, чи не так? Я спускаюся вниз попрощатися перед тим, як він піде на роботу. Він обіймає мене за талію та цілує в маківку. «Я кохаю тебе, Мек», – шепоче він. Я відчуваю себе жахливо, найбридкішою людиною на планеті. Не можу дочекатися, доки за ним зачиняться двері. Бо знаю, зараз розридаюся.